Continuem a Ràdio Palafrugell, esteu escoltant el 107.8 de la FM també a través de radiopalafrugell.cat i a continuació nosaltres, doncs, com hem fet en les darreres setmanes amb diversos serveis que tenen eh, doncs, en marxa els serveis de salut integrats Vaja Empordà doncs a continuació parlarem dels serveis d'urgències com també s'ha adaptat aquest servei d'urgències de l'Hospital de Palamós davant d'aquesta doncs, situació de la Covid-19 avui nosaltres ens posarem en contacte amb el doctor Marc Pérez director d'urgències de l'Hospital de Palamós bon dia doctor Bon dia doncs Moltes gràcies per atendre la nostra trucada i nosaltres, doncs, com hem anat fent aquestes darreres setmanes, hem anat parlant doncs, de les adaptacions que han patit diversos serveis, com és el d'atenció primària o els de ginecologia, per exemple, i també el servei d'urgències doncs, ha vist, eh, podríem dir, readaptada la, la, la seva funció, no sé si readaptada o, o que ha vist incrementada, poder, no? millor dit, la, la, la, la tasca que heu anat fent aquests dies. Bé, més que és difícil no? de concretar sí. si és una cosa o una altra. La veritat és que eh, ens hem readaptat eh, a treballar diferent, per dir d'una manera, el volum ens ha ajudat bastant, el que ens ha permès, no, no, no hem tingut el volum que, que esperàvem, no? I que realment ha sigut bastant pausat, uh -huh. i en això ens ha permès també anar a les diferents formes de treball, no? en quant a l'adaptació eh, a utilitzar bé, el, bé els EPIs, i a muntar els circuits diferents que hem anat, que hem anat fent no? al llarg de les setmanes. Uh, jo crec que el fet de que el confinament uh, de la població s'ha complert en el territori d'una manera bastant, bast... bueno, jo crec que molt bé, majoritàriament ha permès doncs, que el saber d'urgències hagi disminuït l'activitat del que és habitual i això ha permès, doncs, bueno, que teníem que atendre les urgències i urgències vitals, però també ens ha donat temps anar-nos a... adaptant a les diferents maneres de treballar. Mm -hmm de la complexitat que, que ha suposat eh, doncs, aquestes set setmanes ja que portem de, de, de confinament i per tant d'aquesta situació més més greu podem dir de, per les afectacions del coronavirus aquesta ha estat una de les claus això que ens comentava de, de que la gent doncs que poder en una altra època en una altrealtra circumstàncies pogués at a urgències per una, una dolència no, no gaire greu eh, amb aquesta situació s'ho ha repensat més d'una vegada abans danar-hi creiem que sí Joure de la majoria dels serveis d'urgències quan ens annem parlant aquests, uh, aquests dies de, de lo que és la, la tota la, la regió de Girona no? i de, també de Barcelona, però realment el que hem vist és que tots els graus dels de, motius de consulta dels serveis d'urgències de, de, de, de que no són urgents eh? que, que podrien demorar se o que realment no es podrien resoldre des de l'atenció primària, aquests els hem deixat de veure, això ha fet que disminuís molt el nombre de visites, realment el que hem vist és, doncs, evidentment doncs, un, quasi un monogràfic de patologia o de motius de consulta relacionats amb el Covid, entremig, doncs, alguns altres motius que no ho eren, i també eh, això ha fet que, realment, doncs, va disminuir el que és la, la, la, la, la freqüentació als serveis d'urgències. També és veritat que, com deia, no? la gent, doncs, que ha complert majoritàriament amb aquest confinament, el moure's menys, doncs, molta patologia traumàtica, entre cometes, banal, que a vegades atenem, doncs, no l'hem atès, la poca mobilitat, doncs, també posar a ocasionar doncs, que hagi, doncs, accidents trànsit, altres tipus d'accidents que també solen venir urgències, i això ha fet, doncs, que, bueno, que al respecte del confinament d'uns, la, la, la, la situació de, de poca mobilitat, doncs, Realment s'ha concentrat majoritàriament els motius de consulta amb patologia respiratòria, bàsicament relacionada amb el Covid, i, evidentment, doncs, motius doncs, com potser un doncs, mal de panxa que ha acabat sent d'apèndix doncs, eh, doncs, ha fet que acudissin a urgències. No? Pues, realment eren motius que calien ser atesos a, a urgències. Mm -hmm. En aquest sentit, doncs, no obstant això, doncs, que aquestes casos més més lleus que doncs, habitualment podien anar a urgències, s'han reduït. Sí que hi ha hagut doncs, un increment, òbviament, de les visites relacionades amb la Covid-19 i, per tant, sí que hi ha hagut un increment de, de, del volum de feina. Com, com s'ha gestionat això des dels serveis d'urgències i com quina valoració feu d'aquests pràcticament dos mesos que portem? Sí, realment, el que, el que ens hem trobat és que, tot i que realment estem treballant, estem fent un 30 o un 40% de l'activitat habitual suelen fer per aquesta època aquesta, aquesta poca activitat realment relacionada amb doncs, de fa un any, però és una activitat molt més intensa, que realment requereix d'igual o molt més mans i molt més temps a l'hora d'atendre'ls. Per què? Doncs perquè són pacients que, a mesura que han anat passant les setmanes, també hem après a utilitzar millor les EPIs, autoprotegir-nos nosaltres, a protegir el pacient, a anar perfilant els circuits que hem anat fent i això també ha fet que anéssim agilitzant també les visites, no? el temps de visites. Manera. Però la situació de la Covid ens fa que des del servei d'urgències que eh, moltes vegades ens demanen pues, certa pressa a l'hora d'actuar, el fet de tenir que vestir-te protegir-te, etc. això fa que hi hagi certa demora en el que és l'atenció la, al pacient. Evidentment, en els casos vitals aquesta demora no hi és i no hi ha de ser-hi, però en els casos que te permet fer una bona protecció, això també enlenteix una mica. No? Tot el procés assistencial des de que el pacient entra per la porta fins que és donat d'alta. No? Això la, la població ho ha d'entendre que a partir d'ara la situació aquesta no variarà, al contrari que si realment apareix més gent a urgències eh, si Covid o no Covid les mesures de protecció del personal i les mesures de protecció sobre el pacient persistiran en el temps no sé quan, però de moment persistiran. Això vol dir que tot el procés de qualsevol servei d'urgències s'enlentirà una mica més. Mm -hmm. En aquest sentit, sí, per la gent doncs, que ara doncs, o que surt a comprar o que ara doncs, pot sortir perquè doncs, pot, té, té fills i pot, fer algun, pot sortir aquesta hora al dia o, pot, o ha d'anar a treballar, doncs, eh, si ens és difícil no? el tema d'anar doncs, amb mascareta, si hem de sortir, si hem d'anar a comprar, per vosaltres, en aquest sentit, és Uh, aquesta adaptació no sé si ha estat també uh, difícil, tot i que ja segons quins uh, materials doncs, ja estava acostumat a treballar, però uh, segons quin, quin, els EPIs, tot, tot l'equip d'EPI treballa en aquestes uh, circumstàncies més enllà del temps, eh, que després s'inverteix per cada pacient, també la, la, la, no sé la comoditat de treballar amb aquests EPIs també deu estar resultat difícil, no? Clar. Sí, eh, és el que deia una mica no? eh, evidentment l'utilització dels EPIs tenim experiència, o sigui, és un material conegut pels professionals, doncs perquè ja tenim altres situacions en les què fem servir, però són situacions molt puntuals al llarg de l'any, i, i que bé, no, no fa que sigui tots els pacients que hagis utilitzat l'EPI. Per tant, el que ens ha passat en aquestes 6-7 setmanes és que progressivament la intensitat d'utilitzar l'EPI ens ha fet que cada vegada aprenem més Uh, ser més àgils a l'hora de posar no? de vestir desbestir uh, Això també ha ajudat a que ens ajudem molt uns amb molts altres no? en el fet doncs, de que el treball en equip urgent sempre és molt important però en aquests moments encara ho és més nim simplement pel fet d'jud-te a col·locar-te bé l'EPI i també és molt important també areure aquesta IP no? per tant fem, fem una sèrie de de, de, bueno, de checklist, per dir una manera, tant a l'hora de posar-lo com a l'hora de treure'l, i que això, aquest checklist, ja quasi, quasi és una rutina, ara, eh? que és el que hem aconseguit, no? que és el que passava les primeres dues setmanes, que era més lent i que tots estàvem no? familiaritzant no? cada vegada més amb aquest tipus de material, doncs ara ja quasi és una rutina, no?, per a tots els professionals, tant, tant, ja sigui el del col·lectiu de sanitaris com no sanitaris, no? I, i això ha fet també que en alguns moments el canvi de material, no? doncs que de temps de les setmanes han hagut canvis en els tipus d'EPIs que hi ha hagut, no? de tipus de protecció. Eh? Uh -huh. o sigui, més que per falta de material, que realment crec que no hem arribat a, a patir aquesta situació, sinó que el que hem patit és més un tema de canvis, eh? doncs de tipus de mascareta d'uns pels altres, tipus de bates, tipus de protecció de primera... perquè ja saps no, que, no, una mica el que, que comporta tot això. Uh, davant d'aquesta situació, doncs, també ens ha comentat ja que doncs, hi ha hagut eh, o, o ha aplicat noves mesures eh, organitzatives eh, per, per, per treballar i per evitar riscos, eh, unes mesures que ja, ja ens ho ha avançat eh, també, que seguiran durant un temps, ja volem quan, però que seguiran d'ara en davant també, després d'aquesta adaptació. Aquí és el que diguem, no?, del de mateix que diguem a la població, doncs, que no es relaxi, que mesures de confinament es, anar, es poden anar no? afluixant aquestes mesures, però que la normalitat no serà com la d'abans, sobretot doncs, aquests propers mesos, a nivell d'atenció en el nostre entorn sanitari exactament igual. Doncs, el pacient en creiem. En un, en, un, en un moment immediat, doncs continuarem tingue que donar mascaretes a la gent que codeix el servei d'urgències. haurem de protegir-lo. ens haurem de continuar protegint nosaltres perquè encara no sabrem de primera mà amb un servei d'urgències, eh, si que aquell pacient doncs està infectat o no, amb el grau de pandèmia que encara estem, per tant, encara haurem de continuar en aquesta protecció del pacient i dels professionals, haurem d'encara munti... munt... continuar mantingint els circuits que tenim de drenatge d'urgències, que són molt importants, eh, perquè els serveis d'urgències no quedin saturats, els pacients que són donats d'alta doncs hem d'intentar agilitzar aquestes altes al màxim, ja sigui per... Que se'n van cap a casa, o si són altes del servei d'orgències per anar ingressats a les plantes. No? Per tant, hem de tenir uns fluxes que s'han de mantenir prou àgils doncs, perquè aquests pacients eh, surtin eh, quan quan abans millor dels servei d'urgències en el cas de que hagin d'anar ingressats o en el cas de' hagin d'anar cap a casa o que hagin d'anar a alguna altra institució. No? per tant, aquests fluxes de drenatge que es fa que un servei d'urgències no es col·lapsi hi han de serri, per tant, en resum una mica, realment seria que la protecció del pacient hi ha de si, l'autoprotecció del professional també i hem de mantenir encara aquests fluxes de drenatge prou àgils eh? sempre que ens ho permetin doncs els volums eh? i els els, els volums de pacients que tinguem els haurem de mantenir a curt i a mitjà pla segur. Mm -hmm. Per anar acabant, el eh, doctor Pérez, també doncs, eh, ens agradaria posar la mirada en un tema doncs, del qual se'n va parlar molt a l'inici d'aquesta situació i és doncs, eh, la dificultat per, per obtenir material, tant per als professionals com també no, per a les persones que havien de, de, de moure's eh, perquè feien una feina essencial. En quin punt es troba ara aquesta, aquest material? I també, més enllà dels EPIs, també eh, posant la mirada en doncs, eh, material com poden ser termòmetres, o, o altres eines que puguin eh, estar a l'abast per intentar doncs, fer aquest de, aquesta diagnosi una miqueta més ràpida? Bé, la situació d'ara bueno, creiem que és una situació que s'ha anat estabilitzant en quant a material d'EPIs, com he dit abans, el fet és que a vegades doncs, quan sospitem que es pot començar a agotar alguna de les peces que utilitzem per les EPIs eh, o que deduïm que el subministrament pot ser dificultós en les properes setmanes i ara ja estem començant a buscar altres vies per poder substituir aquest tipus de material que ens falta. Per tant, cre crec que, com deia abans, doncs en aquestes 6-7 setmanes no ens, no ens hem quedat sense res en concret, però sí que hem hagut anar modificant els tipus eh, de protecció. No? Eh, I això ara ho tenim prou estable, el que passa que tampoc no sabem eh, com que no sabem el que durarà això, eh, per tant, no sabem exactament eh, fins on, t', on t arribarem no? a, a, amb les necessitats o que sí que sabem és que hores d'ara doncs bé, doncs el dia a dia i, i la setmana setmana doncs la podem anar fent tranquil·lament amb el material que tenim mm. És aquesta una miqueta no? també la, la, la mirada que, que des de els professionals de la salut esteu fent, no? de, de... Mm. Intentar no mirar gaire més enllà, per una banda per la incertesa i per, per també doncs, eh, intentar doncs, fer front a el que està vinguent ara, no? Sí, hem d'anar... Bé, bueno, podem, podem fer previsions a, a, a setmana vista a determinades mm -hmm. situacions i també tot va molt lligat també una mica doncs, a nivell del de, de que es vagi programant de desconfinament i suposant doncs, de que que bueno, aquest desconfinament es fa correctament, amb les proteccions que tal. i això voldrà dir doncs, que també nosaltres podem anar incorporant una mica la normalitat als espais sanitaris no? doncs estem parlant només d'urgències, però hem de pensar que la normalitat a les consultes externes la normalitat a les consultes de Doncs eh, avui volíem comentar amb el doctor Marc Pérez, director d'Urgències de l'Hospital de, de Palamós, eh, com havia anat eh, o com estàvem portant aquestes setmanes d'ençada que va començar la pandèmia de, de, de la Covid-19 eh, a casa nostra, al Baix Empordà, i doncs, hem pogut conversar durant aquest pràcticament quart d'hora al voltant de, de, de la readaptació de, del, del servei i de com eh, encararan el futur. De moment, doncs, amb aquestes, eh, doncs, aquests, aquests, aquests circuits aquests dos circuits a uh, urgències per uh, tal de, de que no hi hagi aquesta possible doncs, uh, propagació dins de, del recinte uh, hospitalari uh, agraïm al, al doctor Pérez doncs, que ens hagi tès i esperem doncs, que ens puguem posar en contacte novament en unes setmanes doncs, per comentar que, que la cosa uh, va a millor, malgrat que tinguin aquesta mirada doncs, encara uh, de precaució i de que haurem de mantenir doncs, aquestes mesures durant un cert temps encara Bueno, eh, molt